Teatrul Radiofonic prezintă pe Gina Patrici și George Constantin în Bătrâna Doamnă în rolul soții lui Dostoevski, de Eduard Radzinski. Regia artistică, Dan Cuicang. Medicale referitoare la combaterea gripei, a maladiilor intestinale. Ah, uite, și portrete. Portretul lui Pușkin, uh -huh, Tolstoi. Aici Tchaikovsky. Ah, dar pe panou ăsta ce scrie. Iubesc viața și pentru că în timpul ei Poate călătorii Prejevanschi. Aaa, oh, mi ăsta a fost instalat în parcul parcurașului și probabil că a fost adus aici pentru iarnă. Și a fost uitat și... La un bal, am fost la un bal dar ne-au gonit de la bal, de la bal Am fost la un bal, la un bal, la un bal Și ne-au gonit de la bal, de la bal, de la... Oh, oh, oh. Ei, hey, no, no, no. unde ești? Aici... Unde? Aici. Eu sunt la mine. Tu unde ești? Eu? Dar. Tu ci, ci vrei. Dar, dar, a, <laughs> ce vrei? Aaa! Ce ăștia cu. Ce auzi cu. Nici o mișcare! E o zonă protejată sanitar. Ai dat peste violete cu clor. În jurul se face curățenie în mod special. <laughs> Te-ai <speriat? laughs> da. zis, probabil că e glasul trâmbiților din lumea de apoi. <laughs> Am șterpelit megafonul de la administratere. Uite, vezi? Acum conversez cât se poate de confortabil prin megafon. Să știi, trei sferturi din populația și e fudulă de urechi. Bătrână, tu ești tare surde? Nu, nu, eu aud. Aud excelent vocea dumitare antipatică. <laughs> dar cred că ești sub canapea, da? Ce faci acolo? Sub canapea. Locuiesc. Adică, cum? Locuiești acolo, jos? Iar tu locuiești sus? Ești și ce? Se mai bine sus? Nu! <gântu -nge> da, dar totuși, acolo pe jos se tărăsc tot soiul de de. Și ce? Pe sus bine. nu se tărăsc? Ești Noi... un monstru, ești un monstru. Și cum adică? În nata pe petreci toată ziua acolo? Sau mai ieși din când în când la pribare să iei puțin aer? <gântu -nge> Bătrână, Noi mai avem O singură plimbare de făcut Și ne vom culca acolo Sus, la cer În ce te privește? Tu cum ai intrat în acest azil? Probabil, țiști Ai citit cuvintele lui Prejevalski De pe panou Iubesc viața și pentru că În timpul ei se poate călători da. <laughs> Și te-a bucat rusul E caranghel de asta să-mi citești la călătorii aici într-un azil pentru invalizi și bătrâni. Tu chiar n-ai înțeles despre ce călătorie e vorma? Despre cea mai rapidă și mai vrednică de încredere. e micul dejun cu rudele și cina cu strămușii. Ți <gântu> se, se taie picioarele de frică, nu-i așa? Numai că mie e să-l îmi place umorul macabru. Pe când lucram ca poștași, mi-am compus da. singur un epitaf pentru mormânt, plecat fără adrese. <laughs> <laughs> Dar tu, ce vei scrie pe mormântul tu? Eu? Da. Un sigur singur voi a să scriu. Ce? Ocupat. <laughs> Chiar așa a să scriu poștaș de sub canapea. Nu, nu, nu, nu, nu. poștaș am pus mai de mult, acum sunt pictor. Sunt un geniu. Stai mai mult, aici în încrezătoare. Să știi că atunci când eu mă adresez surorii, cea care face curățenie aici în camera mea, mă adresez cu umorul meu macabru. Ea și are repede picioarele la spinare și mă liberează spațiul vital. Dar ce nevoie ai de spațiu de vreme ce oricum locuiești sub canapea? Vezi tu, babo? eu sunt filozof. Aha, ești poștaș? Și pictor, și filozof. Da. E, pe cine eu l-am întâlnit pe Leonardo da Vinci? Pa spirite, cred că Încă nu știi pe cine ai întâlnit. Dacă știi câte eforturi am depus pentru a putea filozofa aici în singurătate și pace, reflectam la probleme fără excepții mondiale, precum viața veșnică, binele și rău, marele închizitor. dar e nimic. Nu mă lăsau. Clipă de clipă, de, dau să intre peste mine. Puțin le păsa lor că filozofau un pic și un geniu. Te vrea să scrii? Ai iure, e. nu vezi tot timpul mi se învârte prin preajma o gamă largă de bătrâne dăunătoare ca tine. <gântări> ai, la, să mă că așa de... De, de Ce să, ce să... De, Pui de câte ai. Da, Numai că eu am învățat cum trebuie să mă porc cu tine. Da, da. Tu nu știi încă nimic despre mine. Tu ești domice. sunt! <gântări> Nu mai la școală s-a mai spus asta despre mine. să știi că sunt într-adevăr novice. În Am sosit aici cu o oră. Am ieșit din camera mea să mă prind puțin. Am luat-o pe coridor și. și. uite! Ai uitat numărul camerei? Da! E <laughs> Cum E cu Știi de ce că aici toate îmi par identice? Și camerele, și bătrânii. Două ore încheiată, ucru și caut. Se rușinează, sunt trei persoane. Păi, dacă o să crede că sunt cucu, rău de toată, Ei, nu, trebuie să rezolvi toată singură, dar tu de unde știi? Eu sunt un gen, numărul camerei tale este 21. Da, dar de unde știi? De unde știi numărul camerei mele? Vrei să spui că unui om care se rășudește sub o nu-i permis să știe? Nu, nu știu, e? Dar... Sora? Găina rațională, așa cum îi spun eu, mi-aduce totul la cunoștință. Cine a mai venit, cine a mai murit. Asta pentru eventualitatea în care novicii încă în viață se rătăcesc pe teritoriile mele. Ce crezi că ești unica persoană care își caută camera? De aceea găina rațională, adică sora, m-a rugat să vă alung de aici, de la mine, spre camele voastre. Sora este o găină utilă pentru mine. Cuclori cu clore în jurul canapelei, ne aduce de mâncare. Cum acolo, mănânci? tot acolo? A, bineînțeles. Uite, păi, dacă locuiesc sub canapea. Uite, păi, da, da. Nu mai am voie să mănânc. Adică, ce? Voi să-mi fulecați pe săturate și pe canapea, iar noi cei de dedesubt să crăpăm de foame? <laughs> Nici pomerală! Jos de dreptatea socială! <laughs> Toți oamenii sunt egal pe canapele și sub canapele. <laughs> Ce râs ai Clopoțel, nu alta Ai ha, ha, Clopoțel cam dogit Nu mi-a dat Dumnezeu Nici minte Nici frumusețe. Dar mi-a dat râsul Eu sunt veșnic cu pe râs. Și asta s-a dovedit A fi de ajuns Am avut de când mă știu Succes la bărbați Orice idiot să-l să Se simțea brusc alături de mine. <laughs> un spiritual fără pereche. <laughs> ajunge! Bătrânul ajunge! Hey. Ai depășit și dăieri într-o specie, Ai șterge Eu trebuie să filozofez. E, ești cam absurdă. Nu, no, am să rămân aici dacă nu ți e cu supărare. Cum? Dar ce-i scorpie corpii, bătrână? Mm, eu am un reflex condiționat. În momentul în care mi se poruncește ceva, eu acționez exact invers. Bătrâna, Eu n-am știut niciodată să mă supun. Câinele are stăpân. Lupul are pe Dumnezeu. <gără> rămân aici. Pleacă, bătrâna. Pleacă cât te iau cu nu, să știi. nu, Îmi place aici și rămân. I ia seama, să știi că sunt nebun! <gără> te și găsi cu ce să mă sperii. Păi toți bărbații mei spuneau mie că sunt nebun, așa că... Vom fi doi nebune. Să se știi, seama! Eu, de fapt, sunt epileptic, ca toate genile. Mm. Ca de Dostoevski. O să tremură într-un hal, mamă, mamă! Nai ai decât să tremuri. În împrejurări de genul acesta, trebuie să te comporți cu mult, calm. August Trimberg, e un mare dramaturg se comporta cât se poate de firesc în asemenea situații. El se adresa politicosul aspeților vă rog să meritați, domnii mei, dar trebuie să vă părăsesc la ora două, am niște convulsi. Oh, oh, oh, oh, oh. da. el era epilepticul lor. Eu sunt epilepticul nostru. Dacă mă apucă pe mine tremuriciu, să știi, bucăsă. E, nu știu, nu, știu, nu, că n-ai făcut decât să mă ameninți. Fapte nu prea... Hai să vedem imediat cum de pun pe fugă. Da. spune o să ai nevoie de îngrijin După primul atac, pătrân, o să Ei, știi da, da, te rog, te rog, trage plin Străduiește-te Văd că ai încercat cu moartea Văd că acum ai încerci cu nebunia Și vezi că nimic Bine, Nu face nimic, să știi că am ceva în rezervă Voi începe să crească adevărul Aha, de pildă De pildă, de ce tu, hârcă bătrână, Te-ai în halul ăsta Și-ai îmbrăcat o rochiță nouă să-i da cumva randevu cu moartea? <laughs> ha bătrâna mea, mi Sora mi-a spus totul despre tine. Mi-a spus cum ai făcut pe bolnava și ai rugat-o să te ajute să-ți petreci brațul pe după umerii ei. Văd prin tine, să știi, ca prin sticlă. Da-da... Văd că ai învățat de minune arta de a jigni. Da știi ceva... Eu am lucrat în teatru... Eh. Şi-am cunoscut atâţia maeștri ai genului. Nimiciţi, pătrina! Nimiciţi-o! Poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, asta e tot? Nu, Ce? mai am o armă și cu asta am să te fac mat. Ia, stai să iau eu gălea ta. Ce, ce faci? Hei, hei, hei, hei, hei ce faci? Eu iau găleata cu clor o grina sură, cum zicei tu Ce? Ce vrei să faci cu ea? Să te stropezi de sus până jos Ca să mă descătorăsezi de tine ca de franjă no. Ca să te distrug Asta <laughs> nu se bate Nu se bate Vai. Ce? Mi se pare mie Sau te dai bătut? Ha? Victorie Victorie, Victorie. Victorie, victorie! Viperă, viperă, viperă, viperă! Oh, eu sunt actriță. Asta îmi mai rău ma. Așadar camera e a mea. Ha ha ha ha ha ha, ha, ha, ha. ha, ha, ha. Uită, pian. gând. ha Lasă piano! Vrei să-i chinuiești, uz unui matur gentleman? aflat un canapea?" Să nu-mi Nu trebuie! Te implor! Și dacă te mistue dorul de cântat, află că un pian identic se află în salonul cel mare. Îți explic eu cum ajungi acolo." Nu, nu, nu vreau să nici niciun salon mare." De ce? De ce faci asta? Trăiam aici atât de bine! De ce faci asta?" la un val. Astăzi e o zi deosebită pentru mine. Trebuie să cânt. Trebuie. Dar ce? Ce e, copiano? Incuiat? Da, e incuiat, veterinari. Oh. Eh, eh, ce? Te-ai de cântat? Mă, Înseamnă că acesta e chiar acel prețios pian, pian încuiat, a cărei cheie s-a pierdut? Oh, Ce-mi plăcea! Plăcea nespus replica asta din trei surori. Și tot băi, nu e primul meu rol. Viața îmi părea când plieie nesfârșită, scăldată în soare. Acum privind în urma mea, înțeleg. Viața poate are în gust și umbrită. Vă așa pentru că la pătrânețe uiți. Uiți atât de multe. E vis. E vis. Ce farme ce pui la calea acolo? Nu mă deranja. Nu mă deranja. să știi că ești cu de toți. De ce asculti? Muzică. Ce asculti Muzică, ascult. Mm. Pui de cățea. Din casa mea locuiești un ticlos ca tine, care îmi bate în perete, ori oricânt, așa că am învățat să ascult muzica în sinea mea. Oh, auziți, nu cumva să o ca să-și asculte muzica din sinea ei? Astăzi eu o zi deosebită pentru ea. Ei, ce fel de zi, bătrână? E ziua ta de naștere, probabil? <laughs> am cum de te-au instalat aici într-o asemenea zi, în loc să te așeze în capul mesei și să exclame, Aaaa, priviți-o pe bătrâna noastră!" Câți ani îi dai?" E? Ieți? 16!" Pentru cea mai tânără dintre noi, pe care fază te ridicai tu scârțind din toate înghieturile viperă?" să că te omori!" Nu să din gură!" Concertul a luat sfârșit. Dis bravo! <laughs> și ce m-a audiat, mă rog? Ce s-a audiat în sine, dumneavoastră? Nocturnal și Te rog, dăm cartea. În cartea pe care m-a rugat-o. chiar vreau să văd și dă cartea! Doamne! Doamne, Dumnezeule! Ce ai putut asculta? calmă muzica nu știu cui după ce ai a în mine cu această carte. Știi măcar ce carte ai aruncat? Cartea... E jucătorul lui Fedea Dostoevski, cel mai mistic dintre romanele lui Fedea. Trai cruce, bătrână! Așadar, dumneavoastră, da, ești fedea? El e fedea care a scris-o, iar eu sunt fedea în care a aruncat-o. Da, da, nu, n-am, n-a fost cel mai frumos gest al meu. Uau. Nu, nu se mă ierte, fedea. Ambi, fedea, se mă ierte. Hai, apoiază în cartea. Știi, copiii mi-au pus-o valiză și-mi place acest roman. Ce? Ce-ai spus? Da. Îți place? Da. Într-adevăr, primul. dar asta schimbă totul. Totul poate fi salvat! Totul? Îmi dai cartea? Sau nu? Mai lasă-mi o puțină, îmi place ediția asta. A fost tipărită imediat după moartea mea. Ia -te, uite, ia te uite! Ai și o dedicatie! E, nu! Eți o delită chiar, Sarislavski? Ca să vezi, poate ești într-adevăr la somnitate." A, na. dacă ai fi fost o somnitate, n-ai fi fost trimisă în casa asta, uitată de Dumnezeu." E, da, poți, să-l dau." La urma urmei, somnitatea somnităților să fii, eu tot nu te cunosc. Nu obișnuiesc să merg la teatrele voastre și, totuși, Vezi cum, cum s-a brodit? Tu ești actriță. Îl iubești pe fedea. A adus cu tine aici și romanul Jucătorul. Tocmai aici, acest, acest roman extrem de mistic, asupra că eu, eu filozofez într-un achinuitor. Doamne, doamne, abia acum îmi dau seama. De ce nu te-am făcut bucățele? De ce ți-am permis să-mi profanez camera? Te-am presimțit, pătrână simt întotdeauna esențial -o. Odată eu, adică Fedea Dostoevski, am scris despre acest fenomen următoarele. Sunt într-un fel de așteptare. Sunt ca bolnav. Și am senzația că mi se va întâmpla ceva, ceva pașnic, poate ceva furtunos, în orice caz, ceva inevitabil. Ah. ce -i? Ai spus-o așa pe din afară? Păi, eu pe fedea știu. Cu... În întregime, pe din afară. <laughs> ce bine că te a vrea în casa asta. ce tot repet? ca papagalul chestia asta? Vezi deci că ești pur și simplu tâmpit. Uh -huh. Nu a băgat nimeni nicăieri. Uh -huh. E limpede. Și acum să cetaci? taci. Ce taci? Eu n-am vrut să striga la dumneata. Eu pot să-ți explic totul. Înainte de a mă duce în camera. în camera. A, a, în camera. în camera. Păi în camera care. 21. Ah, exact. Exact. Ta da, da, da, În camera 21. Copiii au plecat în sud să se odihnească. Bine, au plecat numai pentru o săptămână și. cum directorul acestui așezământ, e o cunoștință de-a mea. Am hotărât să ne aștept copii aici. Asta e tot o singură săptămână. Dar de și... ce nu e aștepți bătrânul în confortabilul vostru apartament? Mm, păi nu că uite să închid plita electrică în bucărie. Știi cum? Eu țin minte tot, tot, dar uite, plita asta încrozitoare. ce să-i faci? Uit? Uite, bine eu uit în ceea ce nu mă interesează. În mod expres. <laughs> și încă ceva. Eu cad mereu pe stradă. Asta-i vorbitabil. Cas? Sper mă Da, da, nici gând. nu. Nu, nu, nu, n-am mai peruscat. Nu, mă apucă brusc o amințeală și cad. Cad. Uh, Mi-e cadat de des uh, încât m-am autobotezat. Femeie căzută. Într-un nimic în lume, bătrână. Știi, tu și cu mine avem multe puncte comune. Și eu ah. cad adesea pe stradă când sunt bătut. Ah. Chiar zilele trecute am fost snopit în bătaie. Hai, Fedia! Da. Ce cruzăvii spui acolo? Normal, de aceea mă aflu aici. Întotdeauna, după ce sunt snopit în bătaie, mă târăsc aici. Mă refac, e. ca într-un Zici că tu ai venit aici numai pentru o săptămână? Da. Atunci să-mi dai perna ta suplimentară. Bine, bine, îți aduc. Am să-ți aduc ce de-a doua perna mea. Bătăușule, Au să te baz la vârsta asta. Aha, dar ce mult îmi place ideea asta. Uite, uite ce cred eu. Pentru noi cel mai important lucru e să nu ne dăm bătuți Cu niciun preț. Niciodată! Pentru nimic în lume. Să știi că eu sunt nevoie să mă bat tot timpul. Bine. Pentru că sunt un geniu. Iar ei, pentru a combate cultul personalității mele, mă bat, mă bat, ca să mi se repete criza de epilepsie. Ții minte cum descrie fedea criza asta? Criza, atacul de epilepsie, începe subit. Obrazul și mai cu seamă privirea ți se desfigurează. Convulsile și spaimele îți iau în stăpânire tot trupul, toate trăsăturile și un urlet cumplit, inimaginabil, ți se smulge din piept. Iar în acest urlet dispare tot ce-i din tine. Iarăși, știi totul pe din afară, iar? Totul! Dar să știi, Cum? acum uh, nu pot avea acest atac pentru că... Am de rezolvat o problemă, o problemă mistică. Toate capacitățile mele suplete sunt concentrate în această direcție. Deci, bătrâne, l-ai putea juca? Nu. Cum adică? Ce să joc? Ai putea juca rolul? Ce-ți veni? Eu am părăsit de mult ce Ne-am terminat rolurile, prietene. Minți! Cum poți termina cu rațiunea pentru care există? Eu are. Aș putea înceta să pictez De cum zăresc frumosul Îl pictez Nu pictez nefrumosul Sunt fedea Bardul frumuseții Uite găina rațională Sora Mă roagă, pictează-mă Nu pot, eu nu pictez De fiind frumuseți Îi spun, tu ești tânără, ești mă, Dar nu ești o frumusețe În schimb, tu bătrânul Ești tu ești o frumuseță. <laughs> Cum îi băga de seama asta? De acolo, de sub canapea? <laughs> după picioare. Eu pot afla totul că după picioare. Pentru a putea picta pe cineva trebuie mai întâi să-l studiez. Pe tine, de pildă, te-aș putea studia într-o lună. Da, dar eu ți-am spus că sunt aici numai pentru o săptămână. <laughs> Și peste o lună și o jumătate ai portretul gata E gata cu aceiști surd Peste o săptămână eu plec, îți spun pa Eu sunt un geniu, bătrânul Apropo, nu te super căzi, bătrânul? Nu, aceea am mare nevoie să aud asta cât mai des da. Eu nu uit vârsta în mod periculos e. Da. Trebuie să devii repede bătrână dacă vrei să strești bătrânețea Vreme îndelungat Iar eu vreau asta spus. În tinerețe mi s-a întâmplat adesea să nu vreau să trăiesc. Toată viața m-am grăbit. nu puteam imagina camera mea păr-un geamantan deschis. Hmm? E, uite că geamantanul s-a închis. Viața a trecut și m-a cuprins un sentiment de calmă bucurie. Și am o poftă de viață. De parcă abia acum aș fi la început de drum. Ha. Știi că... Trebuie să trăiești foarte mult pentru a deveni tânăr. Da, te văd, înțeleg? te văd, te văd acum atât de limpede, te văd cum jucai nu mai frumuseți. Da, așa i-am jucat roluri de fetișcane îndrăgostite, cu voci, de? cu niște voci care îți tăiau respirația e, și pe urmă când n-am mai putut... Da? a plecat din teatru. Oh, ce păcat, ce păcat că n-ai făcut film. Ah, nu, nu, eu am văzut toate filmele și vechi și noi, dar pe tine nu te-am Nu, nu, nu, că disprețuiesc cinematograf. Nu. Da. Eu poate, a, poate pentru că am fost de față la nașterea lui. Aha. Și n-au vrut niciodată să facă film cu tine? Mă, dar au vrut, au vrut, dar eu am refuzat. Am refuzat o mulțime de roluri. Și că nici acum nu se potolesc. Da, abia așteaptă să înfățișez lumii mutra mea și fona. <gătări> să eu și tu să postez. Știi? Ultima oară, un picălos teribil de sucăitor m-a întrebat la telefon dacă n-aș dori să interpretez un rol în filmul lui Tchaikovsky. <gătări> Ei, știi ce i-am răspuns? I-am <gătări> răspuns. Eu interpretez Tchaikovsky la pian. <gătări> Ah. Și, și n-ai încercat niciodată să te reîntorci pe scenă în tot țara ăștia? Nu, no, no, no. acea veșnică tânără a sucombat odată cu celebrul meu glas și cu pseudonimul meu și odată cu vremea mea. Ce mai? Acum am rămas eu cu numele meu adevărat? Acela neștiut de nimeni. Am sperat că un sfert de vechi e de ajuns pentru a fi dată uitării. Dar acum e moda retro. Ei, nu mult am fost bolnavă și niște întreprinzători mărșavi, amestecându-i și pe copiii mei, ne-au trimis un bătrân medic care trebuia să iște în mine nostalgia scenei. Și îmi spunea, oh cât mă tulbură vocea și râsul dumneavoastră, făcea el lipindu-și stetoscopul pe pieptul meu beștejit. <laughs> cât de mult mi-a mințit de actrița mea preferată. Unde Sofia o ascuns? <laughs> este momentul în care mi-am înfim dinții în urechea bătrânului medic. <laughs> și când i-am dat drumul, <laughs> nu știi ce a mai rupt-o la fugă. <laughs> Dar de ce n-ai bădiscut eu cu dumneata temeat de banale? Bine, asta pentru că eu nu te văd. Nu te văd. În, fine, în orice casă fericită că am terminat cu viața aceea. Iar în noaptea asta îmi voi lua rămas bun de la ultima obișnuință ce mi-a mai rămas din viața aceea, obișnuința de a dormi în patul meu să știi că, crede-mă, nu mi-a fost ușor deloc să o respect. Dar cât de am reușit eu astfel să invit. Azi mă simt ca o fetișcă care se pregătește să nu-l acasă pentru prima oară. În de acest eveniment, mi-am făcut cadou nocturn Chopin. Ia uite de ce trâncănesc eu cu dumneata nu înțeleg pentru că poate că eu știu glasul dumitale de sub canapea mi-amintește de glasul trâmbițelor de la judecata de apoi mm -hmm. ah. bătrână mic și noasă chiar crezi că-l poți înșela pe geniul de sub canapea ai spus mă bucur că am părăsit teatrul că totul a trecut. Dar în vremea asta, picioarele tale, bătrânile tale, picioare, făceau piruete tinere și nerușinate și te trăgeau spre stradă. Minți oamenii! Dar picioarele te trădează. Picioarele tale sunt sincere. Să aci da, spun adevărul. N-ai curajul să spui adevărul. De ce, de ce să spune? De ce trebuie să fac asta? De ce? Pentru că există judecata de-apoi. Oh, ești, Cucu, rău. Mâine vei fi mătura de sub canapea odată cu gunoiul. Adică, știu eu, poate că nici nu existi. Crezi tu că nu există? A -a -a! Adevărul! Adevărul! Adevărul! Termin, încetează. Încetează cu urletele. Termin odată. Cele mai fericite clipe în toți acești ani au fost cele în care mă sunau foștii mei prieteni și cu voci gâtuite mă rugau. Să le pregătesc nepoatele lipsite de har să ajungă pe scenă și eu reținând un bucuria nebună și chicotind, eram până la urmă de acord. Iată! Iată adevărul! Da! Și urma fericirea repetițiilor. Dar toate este erau prolog. Cea mai fericită zi era ziua reprezentației. În ziua aceea mă sculăm de vreme. Fosta mea o creatură docilă care m-a divinizat toată viața. Îmi-a pe obraz un strat gros de stucatură și porneam spre teatru. De ce? Ca să-i dau o replica acelei eleve lipsite de har. Dar de fapt, de fapt ca să urc iarăși, iarăși pe scena. Aha. Cui n-am dat replice în ultimii ani? Cleopatra, Ofelie, Juliette, îi realizam cum cei din sală strângeau buzele ca să nu-i zbugnească în râs. Te mă întorceam acasă și așteptam așteptam telefon. Trebuiau să înțeleagă că eu trăiesc încă și că mai pot juca. Dar n-au sunat. E, și? Dacă te-ar fi sunat? Dacă m-ar fi sunat, aș fi refuzat. <laughs> Bine, oricum, aș fi refuzat. Dar ei trebuiau să mă sune. Deci eu am dreptate. Vrei să joci? A sosit clipa. În acest moment eu îți propun să joci Ce? rolul. Care? Nu m-am gândit niciodată că vei reveni pe scenă la azilul de bătrâni. Îi spune ce să joci. Să joci pe ea. Pe cea care la bătrânețe și amintește întreaga viață. Ascultă, ascultă, ascultă. Două femei au avut un rol hotărător în viața lui fedea și amândouă au trăit până la dânci bătrânețe. Una din ele a fost tânăra soție, incomparabila Ana Grigorieva. Cea mai bună femeie din literatura rusă și cealaltă, cu patima turbată care a însoțit-o toată viața. Prea dulcea tirană, Apolinaria Suslova. O regăsește în toate scrierile mele, adică a lui fedea. Ea este Nastasia Filipovna, Ei e Grușinca și, în sfârșit, Polina din jucătorul. Din cartea pe care mi-ați cap. Bătrânul, bătrânul, cât e nevoie am să-mi reprezin trecutul Și atunci, atunci n-aș mai fi noaptea chinuită de imagini tulburi care îmi declanșează crizele de epilepsie. Acum, după cum înțeleg, dorești să joc în piesa soțiile lui da? da? Da, Dar eu n-am auzit niciodată care exista o piesă cu acest timp. Dar va exista? Ah, Doar eu e... sunt un geniu. Adică dumneata o vei scrie? Da. Dar unde mă rog sub canapea? <laughs> și ce crezi că sub canapea nu se poate? Iar pe canapea se poate? Am bătrânul, nu va fi nevoie să scriu nimic din piesa aceasta. Există jurnalele, jurnalele complete ale Polinei Suslova da. și ale Aniei. Există memoriile. Vei dar... interpreta memoriile. Tăi de se fac rost de, de memoriile astea? Le, le porc cu mine, bătrânul. Întotdeauna sunt cu mine, sunt aici sub, sub canapea. E, e vechiul meu obicei Adică a lui Fedea Fedea Dostoevski purta veșnic cu sine Cărțile lui preferate Port pretutindem cu mine aceste memorii Le știu pe din afară uh -huh. Îmi amintesc multe, multe Până acum uh, uh, e sau nu ești de acord Nu sunt de acord pentru nimic în lume e... Pentru că nu-mi place să joc în piese cu două personaje principale Feminine e Normal, în piesa mea e... nu va fi decât un singur rol feminin, Trebuie să o intervenzi spre cea cu care te-a atât de mult Pe cea mai frumoasă Pe Polinari, Susova voi interpreta jurnalele de Nu trebuie să rezi Și nu trebuie să te posimii Cum te-ai purta cu nebun Și doar ai înțeles de cum, Cine se află sub canapă mai recunoscut Eu sunt fede Care fede? Care fede? Care fede? Fedea sunt sunt. Am fost La un bol la un bal, la un bal, de la bal, de bal, la, umbal. la, umbal. la, umbal. la umbal. Bătrână, tu ești hai venit și i faci o vizită gentleman de sub canapea se spunea acum o săptămână că a sosit în această casă o antică frumusețe cu un reușit oval al feței. spune un prăbușit oval al feței. <laughs> și că bătrânul n a luat în seama frumusețea ei din cauza asta pe ea a avugat-o leșină și a dispărut pentru o săptămână. El n-a suportat despăsiria și, după cum se vede, a făcut un voiaj a la prejevalski oh! – Dumneata este aceea? Iar dumneata este aceea. Ah. Cel mai bun prilești pentru a cita faimoasele versuri. Te-am întâlnit și tot trecutul în nim m-a înviat. Ah. Știi, mi au luat afo. Chiar fără megafon, e greu să ții legătura cu lumea din afară. Omenirea e abia în curs de acomodare cu viața de sub canapea. De așa de... că a trebuit să-mi fac apariția sus în rândul mulțimii. Dar da, ce ești? Ești foarte tânăr, Dar hmm. Cum ai ajuns în casa asta? Pardon, bătrânul, acest azil este pentru invalizi și bătrâni. Eu sunt epileptic. Deci sunt un invalid cu drepturi de pline. Da, dar ce să aflu eu. Da. Că discut cu Dostoievski. Mă rog, dar dacă dumneata ai fi aflat că eu sunt, de fapt, Sara Bernard. Oricum, da. nu știu cine e asta, Sara Bernard, asta nu știu cine e. e da, e. da, vezi dumneata că eu știu cine a fost Dostoievski, ia! Mă <fie> bucură că te prăbușești. Să te vezi minte scorfie să te învezi minte să mai terorizezi indivizii aflați sub canapea hai, ha ha hai, hai, ridică-te poftim jurnalul tiranei mele prea frumoasă, Apolinaria Sâslova pentru ca bătrâna să se poate pregăti și să mi interpreteze și uite și memorile soții mele, Ana Grigorieva. pentru ca bătrâna să afle totul despre cea pe care am preferat-o să înțeleagă opțiunea mea eu ți-am adus cărțile împrumutate și-ți mulțumesc să m-au pus literalmente pe picioare, dar m-au cam mirat dedicațiile. De ce? de ce? Ce scrie? Scrie doar atât lui Fedea Dostoevski din partea prietenului său în contumacie, Lev Tolstoi și da. încă una, vezi? Lui Fedea Dostoevski din partea lui Volodea Vysolski. Dar știi, bătrânu, știu eu am rămas atât de uimit citind pe cartea ta dedicația lui Stanislavski, ah. așa că mi-am dedicat eu toate cărțile din partea artiștilor mei favoriți. Mă bucur că s au plăcut cărțile și caz că de dorința de a interpreta pe Polina. Oh, tulburătoarea urma piciorușului ei! Sper că ai luat aminte, scorpie bătrâne, la sublinierile mele. Da, ah, dar domnul, eu nu pot să sufăr zbângălitul cărților. Trebuie să recunosc observațiile dumitale sunt foarte pertinente și a ieșit un montaj literar de-a gata soțiile lui Dostoievski. Nu vrei Dar... să ți spui deloc soțiile tale, feia. Te crispează ei. pur și simplu când mă auzi vorbind ale mele. Câte? Dar ești tu, scortie bătrână, de câtă forță să m-am avut nevoie pentru a înțelege în sfârșit că eu sunt ea. Da. Apropo, tu nu te supări că spun, Scorpie? Nu, nu mă supăr, pentru că nimeni nu mi-a mai spus așa și eu ador să mi se întâmple totul în premier. Da. E, totul s-a petrecut pe vremea când lucram ca poștaș. Da. Atunci am întâlnit un bărbat roșcovan care mi-a spus, știi tu, fedea, că după moarte sufletul nostru se strămută în alți oameni sau în animale? Da. Și atunci am început să cuget, fără încetare. Cine am fost eu? Până la mine e, și? Tu de pildă, bătrână, tu știi cine ai fost? Eu a fost, eu cred că a fost un urs <laughs> Un urs de testie Sau poate un, un pinguin Sau ceva, ceva așa foarte no, Nu, no, no, no, tu ești Tu ești prea frumoasă Ai fost mai mult ca sigur O pasăre a paradisului Iată, mă iartă-mă Eu am obiceiul să deviez de la subie de Pe scurt, deci umblam pe străzi Și reflectam Cine ai fost tu fedea? Deodată magul Roșcovan mi-a amânat opera lui Fedea, idiotul, am citit-o, idiot în glimere. dar în asta se afla esența poștașului meu, am făcut rost de biografia lui Fedea, el e Fedea, eu la fel, el avea crize, eu la fel. Eu blames păcatele, dar nu mă lepă de ele. El la fel și așa mai departe. Am dat fugă la magul Roșcovan. Pretenția ta e prea serioasă, mi-a răspuns magul. Implică o autoverificare. Dacă tu ești el, trebuie să fii genial într-o martă oarecare. Mm? Și am pus mâna pe loc pe un condei da, și m-am apucat de lucru. Ce lucru? M-am să pictez în gând, să fac versuri. E genial, Exact. i exact. am citit magului Roșcovan da. și el mi-a zis, pe cât e de adevărat că doi ori doi fac patru, da. la fel de adevărat e că tu ești el. Da. Ha, ha, ha. Da ce chef am tras amândoi atunci. Uh, uh, nu be. mă judeca prea aspru bătrâne. Nu, nu, nu. Păi și eu m-aș fi îmbătat, să știi, dacă aș fi aflat că sunt o se <laughs> uh, E greu să crezi, bătrânul. Și asta numai pentru că treci totul prin rațiune. Ori rațiunea e moartea credinței. Încearcă să mă cresc cu inima. Îți dai seama cât m-am bucurat că accepti rolul, că mi venit un uh. tipa personal pe Polina. Oare pe, oare va prinde iarăși totul? Viața bătrâna? Mă voi putea transforma în trecut? E, he, he, he, ce încântător, e totuși ce absurd. Numai mie mi se poate întâmpla. Zău, acum hai să spunem de fapt. De ce ai decis dumneata, prietene? Vedea! fedea... Da! De ce ai decis să interpretezi pe Polina? Să știi că e o întrebare prostească. ce? În primul rând, și tu și ea sunteți niște frumuseți. A, adică mă consider frumusețe nu numai când te afli sub canapea, ci și când stai pe canavea? <laughs> da, și ce facem cu o lumea mare de părcărând, Ce facem? E un divin văl de argint. Lucind în părul tău Da, și obrazul filit Și ridurile, ridurile. Eu nu-ți văd decât ochii Ochii ah. Pentru mine tu ești veritat La Polina ah, ah, ah. Doamne Doamne Ce s-a întâmplat? Cineva a descuiat Capacul pianului E darul meu pentru tine ah, ah. Pentru botezul tău Polina Suslova <grijă> La Fedea <grijă> Eu îți respect Fedea, bizară, Și vei înțelege că e așa După sinceritatea de crept <fie> Să dau dovadă față de dintre Ce fel de Suslova Polina pot fi eu ea și la bătrânețe a rămas o seducătoare, triumfătoare, nu? Toți se întregostau mortal de ea. Asta e un calambur. Unde vrei să ajungi pe E nu? nu, nu pot. Pentru a putea interpreta pe ea, trebuie să ai starea de spirita sa reibernal în perioada gloriei sale. Iar pentru mine starea asta a rămas. E rămas undeva într-un trecut îndepărtat. Adică refuz? Nu, nu, nu, nu. Nu pot, nu, nu, nu într-o totul. Dar în ceea ce-mi propui dumneata, să știi că există ceva. Există, dar, uite, eu uh, chiar aș încerca. Dar nu pe Polina. Cum? Nu, nu, nu. Nu, nu pot, nu pot, nu pot. Pe, pe, pe Ana Grigorievna Dostoievski. Pe o vreau. Ai căpiat! Că că a fost o ființă modestă! Modestă în toate și la în și în comportament! Ce? Ce? Vă, vece, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ce? Ce? Ce? Eu ce? Ce? Ce știi despre mine, dumneata insolentule? Ș Știu că tu nu ai ieșit niciodată în toaletele tale da, elegante. Da. Parcă te și văd cum arătai în tinerețe. Și da, interesant? ioare ce o fi văzând? ce o fi văzând ticălos, te te văd pe tine înfășurată într-o șubă luxoasă din caracul. Avei sau nu aveai șubă din caracul? Nu aveam se chema muton. <fie> și mâinile, mâinile, <fie> într-un manșon luxos. Da. Purtai sau nu purta manșon? Bravo, bravo! Iar în picioare, pantofior la modă, da. cu cataramă de avă <fie> și smolițe coche? Totul este cât se poate înța. <sus> da, da, totul e, dar pe scenă. Pe scenă, om insolent și suficient, ce ești. Mizerabile! Alță, Gosule! <sus> cât ți s-ar părea de ciudat, mi-ai descris faimoasa toaletă dintr-o piesă franțuzească cu care nebuneam publicul. Dar în viață... În viața a fost atât de modestă. Am fost la fel de modestă ca Ana Grigorievna Dumitale. Hai, hai, fii tot în mi Doi bani nu dădeam pe îmbrăcăminte. În anii 20 am smuls draperia de plus de la geam. Mi-am tăiat din ea niște pentru mâini și cap și asta mi-a fost pantonul de iarnă. <laughs> <trui -o> În anii 30! purtam o bluză, o beretă, o fustă și o pereche de tenici. Purtam toaleta asta peste tot. Îi arătam cu degetul pe cei care se găteau. Îi ridiculizam. Revoluția înlocuise toaletele. Trăiam cu idei și nu cu lucruri. Și asta pentru că timpurile erau super înțesate de idei. ce vânt bătea. Vântul Revoluției. Pretutinde în expoziții, dispute și totul în plină stradă. Mergeam cu tramvaiul. E o distracție, distracție. Cântam direct de la fereastră. Tram, da da pam, da tati, tati, tati, tati, și drept urmare, soțul meu, numărul 2. Ana mea a avut un singur soț pentru toată viața. Cât ai avut, Asta nu contează, pentru că eu întotdeauna la am iubit doar pe el, nu mai pe el, pe unul, la fel ca Ana. Am încheiat discuția. Eu sunt gata să o interpretez pe Ana Grigorievna. Stai puțin, stai puțin, mătrânu, ascultă-mă! Inutil! Sunt Ana Grigorievna! Da, da, stai puțin! Cât am iubit-o pe Polina. am pierdut când îi vedeam turburătoarea urma piciorușului. Ascultă ce spune eroul din jucătorul despre Polina. Este exact ceea ce îi spuneam și eu cândva a Polina ei. Să nu te superi pe mine. Sunt pur și simplu nebun. Mi-e de ajuns să mă mintesc și să-mi imaginez numai foșnetul rochei dumitale și sunt gata să-mi mușc mâinile. Știi, știi dumneata că într-o zi am să te ucid. Nu fiindcă voi înceta să te mai iubesc sau pentru că voi fi gelos. Am să te ucid așa, pur și simplu. Și știi, e de necrezut. Pe zi ce trece, te iubesc mai mult. Ora, asta e, asta e neputință. Spune un cuvânt și mă arunc în prăpastie. Omul e tiran prin natura lui și îi place să fie tiran, Doamne. Doamne, cât am iubit-o! Polina a fost o monumentală tirană și în tine există această trăsătură. O simt! Polina a spânzurat ca un uliu deasupra vieții Anei până la sfârșitul zilelor ei. Anea mea a murit de gelozie. Anea până și în jurnalul intim, n-a întrăstit să-i pe nume. O numea creatură. Uite! Uite, citește ce scrie Aria da. în jurnalul ei în timp. Și asta în zilele călătoriei de nuntă. Citește, citește. Nu pot, nu pot știi. Nu pot. Încep. Încep să-mi trac. Ai, termină, termină, bătrânul. Dar aici nu e nimeni. Da, da, sunt eu. Mi-e de ajuns. Da. Termină, nu, nu poți citi, pentru că, Polina, o prea frumoasă cum erai, nu erai geloasă pe nimeni. Mm -hmm. Alții erau geloși pe tine. Că -că Dar citește, citește, citește, da. dragă, citește. Bine, miercuri, 11 septembrie 1867, mi s-a părut că această creatură a sosit la Geneva, Aha. că Feda se întâlnește cu ea în taină. Oh, ei își închipuie că eu nu știu nimic. Cred că pot să-și bată joc de mine. Nu! E bine, asta nu se va întâmpla niciodată. Eu sunt prea mândră. Mi-am promis să-l urmăresc pe Feda în permanență și să nu mă mai încred prea tare în vorbele lui. Admit că e o prostie, dar nu am ce face. Și cum să fiu liniștită dacă iubesc pe Feda Atât de mult încât sunt geloasă. Să mă ierte Dumnezeu că vreau să-mi spionez soțul. M-am avut impresia că în loc să meargă la cafenea să citească ziarle, el se duce la ea. Nu mai. Dumnezeu știe câte lacrimi am vărsat, cât am suferit. Nu mă gândeam decât la această creatură ticăloasă. Oare într-adevăr fericirea mi se va narui. Doamne, eu cred că aș muri dacă s-ar întâmpla așa. Bravo! Bravo! Văd că știi să fii celuasă de pomană, și tu ți-ai spionat bărbatul la fel ca... la fel, la fel, la mai ca Ana. Numai că tu plângi e pentru că, nu... că te iubești pe tine, ea mă iubea pe mine. Ah, bătrână, suntem într-adevăr, într-adevăr, suntem doi nebuni, ne certăm, ne ocărâm, când tu, de fapt, tu nu vei putea juca nici rolul polinii, nici roluanii, da? Ce te holdezi, așa la mine, scorpie? Cred că ai uitat. A trecut o săptămână, prin urmare. Azi, îți vin odrastele să te ia acasă. Ah! Da, că, Dana, că uita, Asta este tipic pentru memoria mea. da, da, da, da, da, da, că da, da, da, da, da, telefon în cameră. Funcționează. Excelente, excelente, da, Funcționează? Excelent, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Ana, sunt da, a, a, a, a, a, a, a, dacă știi ce mult, îmi scenele de despărțire. Și că se spunea că preușeau uh... alo? Da, eu sunt. Da, tot e minunat. Cum? Păi da, parcă ca am sosit și de fapt s-a scurs o săptămână. A sunt îngrijorat. Nu mai spune cum. O să vină mâine? Nu, nu, nu, nu. Nu nu. să mai stai cel puțin încă 10 zile. Da! Toată Sigur că sunt veselă De ce sunt? Ăsta <laughs> e un secret, scumpa mea E secretul meu <laughs> Dragă, cel mai minunat lucru într-un om Este taina pe care o poartă cu sine Cel care își pierde taina E pierdut Te <laughs> deci, sun curând Da, da, pa, pa E garderobiera mea <laughs> da, Am impresia că rămâi bătrână Da, bine, mai stau încă 10 zile deci, începând de astăzi, am să mă apuc să repet rolul anii. Numai că pentru asta ar trebui să dorm. Ar trebui să dorm bine. Ceea ce-ntreagă, cât fie spus, e foarte dificil să dorm fără perna aceea suplimentară la care am renunțat cu atâta ușurință. Te rog, dă-mi perna! jos nici. Ai pus mâna pe camera mea? Ai pus mâna pe un rol care nu ți era destinat și acum vrei să pui mâna și pe perna. Da, da, e perna mea. E fostata, ta, dar actuala mea perna. Da, dar acum ce vrei, n-ai de gând să-mi vinzi propria perna. Oh, oh, oh, e o idee, am mare nevoie de bani. Îți voi de perna. Da. Oh, doamne, banii nu m-au iubit niciodată. Eu întotdeauna mi-am bătut joc de ei. nu nimic. Sunt dispus să fac un compromis. Ginelu, pe care da. ți-l sucești într-una în cel mai cochet cu putin. Mă cum, ai dumneata inima să-ți mulgi din degetul unei femei? Poți fi convinsă. Da. Știi, de fapt, să aș putea da perna pe gratis -da? dacă ai fi de acord cu Polina. Ah, nu, nu pot. Ce să-l faci? Care de întoarcere nu există? Ana Grigorievna? Da. Vă rog să retrăiți la oaltă cu mine scenele scumpele vieții noastre comune, prima noastră întâlnire și declarația de dragoste. Și firește călătoria noastră de nuntă, care a luat o altă îndărsătură, grație patimii mele pentru jocurile de noroc. Mai mult nu vom reuși. Tu va trebui să pleci curând. Da, eu plec peste zece zile. Dar oricum va trebui să sfârșim într-un fel toate aceste scene. Le vom scene. sfârși cum s-a sfârșit aerea, prin moartea mea. Deci iubire jocul jocul moartea Începem. Să știi, Fedea, da. eu mi-am imaginat începutul. Cum? Ana Grigorievna bătrână se-a pleacă asupra mesei de scris. A. e singură în toată casa. Și în fața ei stau propriile jurnale și vraful acela de hârtii reprezintă în fond dragă ei viață, nu? Nu, nu, nu. Deci primul ei jurnal. În 1910, trăind într-o izolare de plină, m-am cufundat încet, încet, cu sufletul și gândul în trecutul atât de fericit pentru mine și asta m-a ajutat să uit pustiul și inutilitatea situației mele de acum. Recitind caietele de însemnări ale soțului meu, ca și pe ale mele, am găsit în ele amănunte atât de interesante încât, fără să vreau... M-am gândit că ar trebui transcrise într-un alt limbaj decât cel stenografic. Nu, nu, nu! Un limbaj, înțelesul tuturor? Nu, te rog, nu, nu! Nu trebuie, nu trebuie să plângi acum! de Nu, nu e asta scena! Tu îți plângi de mine, pentru că Anea mea s-ar arunca imediat la meu și m-ar întreba, dar cum ai dus-o fedea? Cum ai dus am ajuns un obscur martir. Iubește martirii, Ania, de miei stradevărul. Uite, uite s a hoi zile, mele, ca să-mi păstrez sufletul prin ele. Poftim, poftim Bine, de îți mulțumesc, îți mulțumesc, dar nu le vreau. Oh. Asta e, asta e, hey. ești irreverențioasă față, față de versurile mele. În ele sunt eu, așa cum am fost odinioară în proza mea. Versurile mele sunt foarte scumpe și n ar trebui să dai cu ele de-a Aș vrea să citești versurile mele și să pricep și tu cât sufăr, cât sufăr cât în sufăr da capul Dar de ta. ce, de ce sufăr Fidea, Fidea, tu ești, după părerea mea, ești complet restabilit. Ha. Ce te rețin aici, Fedia? Aș fi plecat eu, aș fi fugit. Fedia, scumpul meu, Fedea, bunul meu, Fedea. Ce expresie au căpătat ochii tăi, ce ochi ai, ochi ai Acum ești gata, gata! Abia acum poți începe cu adevărat, iar eu îmi voi aminti și voi plânge. Da. Deci, mă văd fetișcană de 20 de ani. De mine s-a apropiat Olhiu, profesorul meu de stenografie, și mi-a spus Ana Grigorievna, n-ai vrea să capeți un post de stenografă? Ar fi vorba să lucrezi la scriitorul Dostoievski. Lucrează la un nou roman pe care ar dori să dicteze unui stenograf. Da. Și fedea notează, în 1866... Strâns cu ușa de creditor, mi-am vândut dreptul de editare asupra tuturor lucrărilor mele unui speculant, obligându-mă să pregătesc pentru acest editor un nou roman. Am rămasese mai puțin de o lună și atunci m-am hotărât să dictez întregul meu roman unui stenografe. La 4 octombrie, în ziua memorabilă a întâlnirii mele cu viitorul soț, am plecat mai devreme de acasă. Casa lui Dostoevski era mare, cu mulțime de apartamente mici și mi-am amintit imediat de casa din crima și pedapsă în care locuia Rascolnicul, apartamentul 13. Bineînțeles, apartamentul 13. Am locuit într-adevăr într-un apartament cu acest număr. Uh, se afla la etajul întâi. La prima vedere, mi s-a părut destul de bătrân. Avea o figură palidă și bolnăvicioasă, dar cum a început să vorbească da în tinerit, și m-am gândit că nu poate avea mai mult de 35-36 de ani. Aveam 44 și acum am tot 44. Uh. <laughs> Era de statură mijlocie. Și se ținea foarte drept. Părul lui de un castaneu, deschis era peltănat lins. Dar ceea ce m-a uimit au fost ochii, care-i conferea privirii o expresie enigmatică. Aș. Ah, aveam pur și simplu pupila dilatată din cauza atropinei. Mm -hmm. da. Ți minte? s am spus imediat că sunt epileptic da. și mi-a plăcut că nu te-ai speriat, însă minte că eram incapabil să dictez. Între timp a intrat servitoarea și ne-a adus două pahare cu ceai. Chiar nu vrem un ceai? Am aici în termos. Ba da, ba da, vreau, vreau. Ești amabil. Să știi că o ambianță cât mai fidelă ajută întotdeauna la repetiții. Da. Poftim ceaiul. Da. Așa. Văd că conversația noastră s-a mai insuflețit. Și acum când știi totul despre fedea cel de astăzi, da. trebuie să știu și eu totul despre Ania de astăzi. Adică cum? Nu înțeleg. Trebuie să-ți aflu locșorul suferind din adâncul inimii tale. Numai așa poate încolți în tine sufletul Anei. Da, dar să știi că asta e barbar. E, e, e, e barbar. Da. Mă rog, nu mai puțin barbar decât tot ce se petrece aici. Doamne, doamne, ce puțin timp avem. Spune-mi, da. spune, -mi, spune -mi, cine a fost el cel pe care l-a iubit atât de mult? Da, nu, nu, nu mi-amintesc. Nu mi-amintesc. El, el a existat din Eu mă pregăteam să devin o mare actriță, știi? Da. Și eu și și îndoiam după necunoscut. Și odată, într-o seară târzie, am deschis ușa și am lunecat în noaptea de primăvară. Și eu știam. Știam că voi întâlni. Și deodată am simțit e, Am simțit o mână lăsându-mi se pe omor. Știi? Da. Și am înțeles. Adică se întâmpla Ceea ce eu presimțisem, adică nu îl zăream, dar simțeam că mă trage. Și atunci m-am urcat în birja oprită lângă mine, Cai au luat-o la goană, el și-a întors obrazul și brusc i-am privit îngrozit mustățile alea idiote, pentru că avea în el ceva bătrâncios și înspăimântător. No, no, no. M-a sărutat, eu îl priveam ca o somnambulă. Și tocmai am trecut pe lângă casa noastră am văzut fereastra camerei mele, lumina era aprinsă da, da. și mi-am amintit de lampa mea, de pașii tatălui meu. Am sărit urlând din birjă și mi-am venit în simțire, aveam patul meu, aveam febră și nici până în ziua de azi nu știu dacă toate astea s-au întâmplat aia, sau mi s-a năzărit, adică dacă au fost doar năluciri febrile de fecioare. De Deci și... e, primul Ream... sărut. N-a fost prea nu Nu, nu, nu, să știi că nici al doilea n-a fost. Și, și a fost el? Era chiar el, soțul tău? Bine, atunci așa am crezut atunci, dar... Bine, în orice caz cu el a fugit acasă, știi. A, anii 20. Da, el într-adevăr, el vroia să devină un mare actor, dar el era îmblânzitor la circ și... Mine un amândoi la un teatru nou, un teatru care să unască circul teatru străzi și drama. Pop pom no, no, no, nu, nu, nu, pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom Când am înțeles că nu, nu pom pom pom pe loc și el, pom atunci... pom el pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom și... pom pom pom pom pom eu am luat revolverul da. știi? și am tras, hă? fără cea mai mică ezitare, iar el s-a prăbușit răcnind la pământ. Doamne! Doamne! Doamne! E și criminală nu. pe deasupra, Doamne! Asta să fie area mea! Nu, dar am tras convinsă, fiindcă revolverul nu e încărcat. Și? Nu? Da, da, asta e că s-a petrecut. Tocmai varianta aceea rarisimă cu glontele rămas din întâmplare pe țeamă. Acum nu puteam părăsi un om pe care aproape căl da, da Și? Apoi? E, apoi? Apoi anii 20 au trecut. Soțul meu a devenit director de circ. Ba, ba, ba. Și într-o zi mi-a spus că el nu mai poate locui într-o casă fără perdele. E toți ceilalți, după el mi-au spus același lucru. Și câți, câți au fost... A. N-are nicio importanță, pentru că n-a fost de fapt niciunul. Eu întotdeauna l-am așteptat pe el. Toți se plângeau de lipsa perdelelor. Dar în fine eu, eu, eu trăiam din idei. Man. La oaltă cu perdelele astea, eu îi pierdeam și pe ei și deveneam... Deveneam din ce în ce mai demodată. Oh, ai ochii Ani. Ai ochii Ani. Ana. Da. Ana. Te ocup de mult de stenografie, Ana Grigorievna. Uh, nu, nu, numai de jumătate de an. Hotărâsem că, în cazul când va trebui să stenografiez pentru persoane particulare mai puțin cunoscute de mine, să stabilez de la început numai relații de lucru, evitând orice familiarism, pentru ca nimănui să nu-i treacă prin minte să-mi spună vreun cuvânt deplasat sau... Cred că nici n-am zâmbit măcar vreodată în timpul discuției cu Fedea Dostoievski. Și seriozitatea mea i-a plăcut foarte mult. Treptat discuția noastră a căpătat un ton mai sincer și mai binevoitor. Iar de lucru tot nu începeam să lucrez. Mi-era neplăcut să-i amintesc scopul pentru care venisem și m-a bucurat foarte mult cât ce-a adus brusc aminte. Da, sunt gata, imediat. Încep imediat să-ți Da. Încep acum să scrii după dictare romanul Jucătorul care ne va uni pe vecie. Imediat după căsătorie, voi începe să joc. Să joc nebunește ca eroul meu. Iar Polina, acea eroină a romanului care ție, ție este atât de nesuferită, se va transforma în foarte reala Polina Suslova. Acum însă nici tu, nici eu nu știm despre asta. Mă preumblu prin o daie, mă pregătesc să intru în stare de inspirație. Da. Și-apoi? Ah. Apoi? Apoi a început războiul. Ana da, în Grigorievna, da. să trăim acum scena cererii în căsătorie. Momentul cel mai prețios al vieții noastre. Spunem, l-ai întâlnit pe el? Da. Dar uh, s-a dovedit iarăși că nu e el. Și între timp am urmat niște cursuri de asistentă medicală și am fost pe front cei drept într o brigadă artistică unde cântam romanțe țigănești ascultă no, no, no. și așa nu l a întâlnit pe el și atunci ai încetat să mai speri. vede. vedea, vedea, eu sper încă și acum. Ania, e? Ania, îngerașul meu, ce-a fost mai aproape inimitare din tot ceea ce am scris? O, oh, ce greu e să-ți amintești, că sunt fetiță, sunt tânără femeie și mi-amintesc că prin ceață... Ca de niște roluri uitate, deși nu-mi amintesc toate rolurile mele perfecte. Și Cleopatra și erau, într-un fel, erau mai reale decât eram eu însă pe atunci. A, a, a. În rolurile mele eu regăseam tot ce mi se întâmplase se ierea. Parcă aș fi trăit special pentru aceste roluri. Uite, și chiar acum, când am uitat, iarăși, uite am uitat numărul camerei. Da, dar țin minte! 21. Lasă-mă că țin minte numărul apartamentului lui Dostoevski. Vezi, unica mea realitate acum, e aici. Soarele vieții mele Feda Dostoevski. Ana, Ana, îngerul meu, te-am întrebat, da. ce-a fost mai apropiat inimitale din tot ceea ce am scris. Crimă și feda. Asta-i plăcea, tati, Aha. dar mi a citea încă de pe când eram copil. Și, și, și, ce scenă îți place Aha. mai mult? dacă să nu te pipești? să nu mă amărăști tanii, porumbița mea. Scena în care sonici îl roagă pe Askolnikov să se căiască. Ah! Știam, de știam că așa îmi vei răspunde. Eu fost să ball, de la, cine-au La treabă, Anea! Ți-am dictat din romanul meu jucătorul da. de la ora 12 la 16. În pauză, bem ceai și stăteam de vorbă. Pot? Se Da, uite ce mai notat. Pe zi ce trecea Tudor Dostoevski, era tot mai bun și mai pietenos cu mine. Îmi spunea mereu porumbito, asta era alintarea lui preferată și buna Ana Grigorievna. Am încetat să mă mai tem de el. Și am început să discut cu el, liber și sincer. Îi zicea, Fedor da? de ce vă amintiți întotdeauna numai de nenorociri? Mai bine mi-ați povesti cum ați fost fericit. <laughs> fericit? Dar a se dragă, nici n-am fost vreodată fericit. Deci, fericit! Da. Cel puțin nu așa cum am visat întotdeauna, mai aștept încă această fericire. Și mie îmi părea ciudat. Că la anii lui, deloc puțini, acest om nu și-a găsit fericirea visată. În fața mea se deschidă ora actuală trei căi. Da. Fie să plec în Orient, să rămân pentru totdeauna. Da, fie? Fie să plec în străinătate, să joc la ruletă și să mă las prins în vârtejul jocului care mă captivează atât. Fie? În tine să mă însor pentru a doua oară și să-mi tot fericirea și bucuria în viața de familie. Dumneata ce mai sfătuie. Dorința de a pleca în Orient ca și cea de a deveni jucător mi-a păreau neclare și oarecum fantastice. Crezi, buna mea, Ana Grigorevna, că mai pot încă să mă căsătoresc și că se va găsi cineva care mă mărite cu mine? Și atunci ce soție să-mi aleg, deșteaptă sau bună? Deșteaptă, fireste. Ei, nu, dacă tot ar fi să mă mi-aș o soție bună, care să mă prețuiască și să mă iubească. Ce frumos ai privit, bătrânul. Ai, într-adevăr, ochii privire privirea ei liniștită și doioasă. Ce frumos. Nu, să știu, sunt extrem de măgurită să însă... Noi facem parte din categorii de viață diferite. În 1866 țin minte, eu eram cel bătrân, iar tu cea tânără. Și totuși, te-ai măritat cu mine, nu? Da. E, citește ce ai notat. Da. Neobișnuisem amândoi. Atunci când veneam la Fădor, îmi povestea ce a făcut și pe unde a fost în timpul cât nu ne-am văzut. Zilele astea m-am gândit la un nou roman. Da? Cine este eroul romanului dumneavoastră? Un artist, un om nu prea tânăr, așa, cam de vârsta mea. Ah, un roman interesant. Da, pentru mine e foarte interesant. Atâta doar că nu știu ce să fac cu finalul. E vorba de psihologie a unei fete tinere. M-am gândit să aperez la ajutorul dubitale. M-am pregătit să-l ajut pe celebrul scritor. N-am auzit niciodată povestirea atât de inspirată. Cu cât avansa mai mult în povestirea romanului, cu atât mi se părea că fedia își relatează propria viață, copilăria aspră, pierderea timpurie a părintelui iubit. Era și reîntoarcerea lui la viață, era și întâlnirea cu o femeie și suferința precinuită de această iubire starea sufletească a eroului, singurătatea lui, dorința arzătoare de a începe o viață nouă, necesitatea de a iubi și dorința, pătimaș, de a-și găsi din nou fericirea. E un om îmbătrânit înainte de vreme, suferind de o boală fără leac, suspicios, înzestrat cu o inimă tandră, fără să știe să-și exprime sentimentele. Un artist, poate talentat, dar ratat. Care n-a reușit niciodată să-și materializeze ideile în formele pe care le visa. Da, dar de ce a trebuit să fie atât de aspru cu eroul dumitale? De ce? <laughs> Văd eu că nici dumitale nu-ți e presă. Nu, ba nu, mie mi chiar foarte simpatic. Da. Și iată că, în drumul său, el întâlnește o fată tânără, cam de vârsta dumitale. Să o numim Ania. <laughs> va aceea am uitat cu totul că și pe mine mă cheamă tot Anea. Eu nu m-am putut arține și n am întrebat. Dar e frumoasă eroina dumneavoastră aceasta ania? Da, nu e ceea ce se numește o femeie frumoasă, Aha. dar e foarte, foarte drăguță. Îmi plăcea figura ei. Cu cât o vedea mai des în cercurile pe care le frecventa, cu atât îi plăcea mai mult și cu atât îi se întărea convingerea că și va putea găsi fericirea. Totuși, Visul acesta îi se părea ireal. Ce putea să-i oferi el, un om bătrân, bolnav, înglodat în datorii unei fete tinere pline de viață? Ei, și ce dacă e bolnav și sărac? Ei, dacă nu e o femeiușcă oarecare, ci o ființă bună și sensibilă, de ce nu s-ar îndrăgosti de artistul dumneavoastră? Ei, și ce crezi că ar putea să se îndrăgostească sincer și pentru toată viața, de ce nu? da, pune o clipă în locul ei, Ana, Ana porumbiță. Închipuiesc că artistul sunt eu, că ți-am făcut o declarație de dragoste și că ți-am cerut să-mi fi soție. Spune-mi, ce mi-ai fi răspuns? Că te iubesc și că am să te iubesc toată viața. Toată viața? Da. Toată viața? Toată minața. Spune mai bine toate viețile. Te rog să fii soția mea. Ce zici? Ah, nu. Uh... Hai să ne întoarcem mai bine în trecut, vedea. Acolo, în trecut. Acolo parcă eram mai reușiți noi doi. Deci, imediat după căsătorie, am plecat amândoi într-o călătorie în străinătate. Da. Te-am lăsat singură chiar în primul hotel la care am tras. Am plecat în goană la ruletă. Îți trimiteam scrisori de mente. Jocul, jocul, jocul acesta drăcesc. Voi începe acum să-ți citesc scrisorile de mente pe care ți le trimiteam de la ruletă. Ca să înțelegi magia acestui joc. Stai, stai, fii atentă. Am rămas un jucător și în acest veac. Și voi fi jucător în toate veacurile ce vor veni. Dar uite ce m-am gândit eu. Fede Dostoevski juca, dar pierdea întotdeauna. Și spre a face dreptate în acest vec, eu trebuie neapărat să câștig. Și uite cum a fost. Uite, e scris în caietul ăsta. De ce asta? În semnările tale a mea, Cele pe care le făceai când priveai scrisorile pe care ți trimiteam de la ruletă? A, da. Prima scrisoare pe care ți-am trimis-o imediat după ce am plecat la ruletă. 18 mai 1867, Hamburg. Dar ce știi pe din afară? Dar cum poți crede că voi uita vreodată scrisorile mele către Anea? Sau tot nu crezi încă, nu poți crede că eu sunt el. Hamburg, 18 mai 1867. Ieri a fost o zi recoroasă, chiar ploioasă. Aici se desfășoară acel joc de care nu m-am putut rupe. Anea, Anea, fără nicio exagerare, îți mărturisesc că tot ce se petrece aici este atât de potrivnic, firii mele, încât aș fi fugit. Când mă gândesc la tine, Parcă toată ființa mea și-ar lua zborul spre tine. Ah, Anea, am nevoie de tine. Am simțit asta de mult. Tu mă privești ca pe un om obișnuit, un om ursus, morocănos, capricios. Dar asta e numai înfățișarea exterioară. Înăuntru, meu sunt altfel. Crede-mă, altfel, crede da, da, uite, e ce am notat. Sprisora aceasta m-a făcut atât de fericită. Am citit-o de câteva ori și am sărutat-o pe furiș. Ce scrisori frumoase știe Fedea să scrie. Ai impresia că vorbești chiar cu el. Am ajuns acasă și am mai citit-o dată. 20 mai, Hamburg. Scumpa mea, mă vei ierta oare? Poți crede una ca asta? Am pierdut totul până la ultima copeică, până la ultimul gulden m am hotărât să-ți scriu, să te rog să-mi trimiți bani de întoarcere cât mai urgent cu putință. Vreau să mă întorc cât mai de Trimitem trimite urgent 20 de imperial, urgent! Te îmbrățișez cu drag, mii de sărutări, sosul tău, al tău, cu totul al tău care te adoră. 20 mai. Frida mi-a scris că a pierdut totul. Am venit acasă și-am plâns îngrozitor. Am plâns lung și l-am rugat pe fedea să se întoarcă mai repede. mi groază să stau fără ele. 22 mai. El am primit scrisoarea ta și m-am bucurat nebunește. Dar în același timp m-am îngrozit. Ce faci din tine, Hania? ce stare asta în care te afli? Plângi, nu dormi, te chinuiești. Și mie mi-e dor de tine și tu aproape că te prăbușești fără mine. Dar... Să vezi ce mi s-a întâmplat. M-am dus în sala de joc. Am depus eforturi supranaturale și am reușit să-mi păstrez sângele rece aproape o oră. Am câștigat 300 de gulden. Eram atât de bucuros și îmi doream teribil, nebunește, să termin cât mai repede, să câștig măcar încă o dată pe atât și să, și să plec fără întârziere, să vin la tine și astfel. M-am aruncat iarăși în joc. Am pierdut totul. Totul. Până la ultima copetă. Da. Am citit scrisoarea. Și mi-am dat seama că fără doar și poate Fedea își dorește foarte mult să mai rămân acolo și să mai joace puțin. I-am scris imediat că dacă vrea poate să mai rămân acolo. Și presupun că va rămâne. E mai bine ca această nefericită idee a câștigului să iasă din cap. Anea, scumpa mea, prietena mea, soția mea, crede-mă, să nu crezi că sunt un ticălos. Am comis o crimă. Am pierdut tot ce mi-ai trimis. Tot, tot, tot. Anea, nu vreau să pierd însă dragostea ta. Acum mă grebesc spre tine. trimite urgent chiar în clipa aceasta bani pentru întoarcerea mea. Dar fii fi și ultimii bani pe care ai Fida s-a întors și într-o zi mi-a spus, Nu pot trăi fără tine? Noi nu suntem decât una și aceeași persoană, Ania. Pentru oameni ca tine a venit Hristos. ți spun nu pentru că te iubesc, ci pentru că te cunosc. Ah, oh, scumpa mea, n-ar trebui să mă lași la ruleta. Inima și încetimiște bătăile, mâinile și vicioarele în tremură și... Le răcindu-se de la primele bise. Da, da, el iar a plecat. Am primit o scrisoare unde îmi spunea... Anea, scumpa mea, sunt mai mult decât un dobitoc. Ieri pe la zece, eram într-o pasă atât de bună. O mie de france în mână. Dar, pe urmă, pierdut totul. Mi-am amanetat pe altor... Nici măcar nu-l mai ascultam. Iată-mi ziceam, ai avut norocul în mână? Nu depindea decât de tine ca să aduci banii câștigați și... Ana! Ce? Ana! Aud! Se apropie, se apropie de casă. Vin, vin! Să ai Spedia! Vin. Cine vine, Spedia? Vin, vin voi ajunge imediat aici. Hai să fâgem, să fugim cât să sătii bani. Spedia, nu te purta că un mintit. Noi citeam, citeam acum, atât de frumos. Bătrână, la... bătrână, s-am luat toate bijuterile. Predia. Nu vrei nimic, nici neajunt sunt ca toate femeile frumoase aici fără mine vei pieri într-o lună. O lună? Numai că eu peste o lună n-am să mai fiu aici, dragul meu, coco. <laughs> no, nu, am să fiu acasă. Nu să te întorci tu nu ai casă. Ce tot ai de Și nu te așteaptă niciun copil. Să taci în gură. N-ai pe nimeni, în afară de mine, pentru ultima oară. mărite te cu mine, bătrino. Dar ai fost cândva soția mea. Îți voi purta de grijă, așa cum tu mi-ai purtat cândva. De ce taci, actriță măreață, bătrână și nimeni nu-i trebuitoare?" Ei, dragul meu, ce-ai luat-o, Razna? ai închipuit că ești Dostoievski, iar eu ți-am ținut isonul. Să știi că am fost chiar de acord să mă închipui, actriță." Cum adică? Cum adică?" Și tot spui acolo: Cu Orice nebunie are o limită. Și chiar dacă ești nebun, cum te încumetat să crezi că eu, o eu, mare actriță, nu e trebuitoare? Unde vrei să ajungi, actriță bătrână? Să stai fleaca, idiotule. Actrița mea este și nici nu poate fi aici. Cum o să fie aici? De un an nu mai e. Cum? A murit?! A știut să moară. Că păi doar a făcut asta pe scenă de nenumărate ori. Sacrele scânduri ale scenei. Le vedea și așa, așa, în nesimțire, cum se afla și vorbea într cu partenerii ei dispăruți, cu marii ei parteneri morți. De acum, stăteau cu toți în jurul patului. N-au părăsit-o. Au, părăsit Au ajutat-o să-și ducă la bun sfârșit, Ultimul rol. El i-aș atras la timp ce a fost peste față. Pentru ca agonia să ne altereze trăsăturile ei. Și mi-a spus ultima frază din viața ei. Să-ți amintești, după ce mă vor arde, că voi fi întotdeauna alături de tine și voi râde de cei care vor crede că eu am dispărut. Eu nu voi dispărea. Eu mă voi ascunde doar în natură. Mm -hmm. ha! Ei a început să râdă. <laughs> Știi că întotdeauna am știut să râd? Exact ca ea. <laughs> Îmi plăcea asta și mie, cât mi-am dorit să mor înaintea ei, dar ea ca întotdeauna nu s-a sfătuit cu mine. Și când mama a aici, eu mi-am zis, ai fost toată viața machiuza ei. Ți-ai câștigat dreptul să fii măcar pentru puțină vreme. Ia, <laughs> nu? Și uite, dumneata! Dumneata ai stricat tot jocul! Da. Deci tu ai iubit toată viața, tu ai slujit toată viața. Deci tu, tu ești soția mea. <laughs> Ana! Ana! Ana! Ana! Ah! poate intra la la nu. Ah, la fedea? Da, nu nu există fede aici. Dar dumneata. cine ești? Eu, eu, eu, eu sunt fedea! E atunci, deschide. Dar da, da nu e fedea! Dumneata nu e. asta! ta, cine ești atunci? Eu. Eu, eu sunt fedea! Nu mai poateți! Nu mai poateți! Mă doare capul! Mă doare capul! Nu mai poate, Nu mai poate, Nu mai poate. Anea, mă întorc curând. Mă întorc să mă aștepți, aia, cum ai așteptat întotdeauna. Fedea! Fedea! După ce voi pleca să-mi citesc sfârșitul, te voi asculta, dar de după ușă. Se poate intra la fedia? Nu e fedia! Dar dumneata cine ești? Eu sunt fedia! Eu sunt fedia! Sunt fedia! F sunt fedia! Fedea! Fedia! Fedia! Fedia! Aria! Fedia! Fedia! Fedia! Fedia! a Fedia! viața. distrus viața! Aria, ce fac? Citește, citește, să vreți să mai repede! Ania, Ania, sunt tu, Ania! El! El a murit. A murit? 28 februarie 1880. M-am trezit pe la șapte dimineața și mi-am dat seama că soțul meu mă privește. Știi, Ania, nu dorm de trei ore și mă tot gândesc. Dar de acum mi-am dat limbe de seama am să mor astăzi. Dragul meu, ce gânduri sunt astea? Doar te simți mai bine acum, pentru numele Lui Dumnezeu. Nu te mai chinui cu asemenea gânduri. O să mai trăiești. Te rog să mă crezi. Nu știu. Azi trebuie să mor. Aprinde lumânarea anea și dăm Evanghelia. Nu s-a despărțit de Evanghelia asta toată viața. Adesea, când se gândea la ceva sau era cuprins de îndoială, deschidea la întâmplare Evanghelia și citea ce era scris pe pagina din stânga. Și de data asta deschise cartea sfântă la Evanghelia lui Matei. Auz, nu mă opri. Înseamnă că am să mor. Nu mi-am putut opri lacrimile. Fiodor a început să mă liniștească, spunea cuvinte pline de tandrețe. Îmi mulțumea pentru viața fericită pe care a trăit alături de mine și apoi mi-a spus. Ți minte, Ana." Te-am iubit întotdeauna cu patimă și nu te-am înșelat niciodată. Nici măcar în gând. Bravo! Bravo! bravo, bravo. Ah! Ce final! Ce final! Bravo! bravo bravissimo! Te feliciți! Te felicit! Filmările au la sfârșit. Scoteţi-vă de gravă masca și înlocuiţi-o cu alta! O să te demachiezi, bătrânul! Ai jucat măreți, măreţi a ai jucat finalul! Tu trebuia să joci în filmul meu genial, dedicat lui Fedia Dostoevski. Am ştiut să scot din tine o anie perfectă! Câtă forță! Sunt bogros că nu m-am înșelat în privinţa ta! Ești mare! ești la fel de mare ca Odinioară! Pe vremuri sunt un geniu și eu și fedea! Niște genii! Și oh. ah. <laughs> eu, care mă chinuiam să-mi amintesc cu cine semeni, <laughs> abia acum am înțeles cu soțul meu numărul 3, Și ah. el era regizor. Și ah. el avea ideea fixă că face totul în mod genial. <laughs> deci, directorul acestei case... Că de altfel și copiii tăi care n-au plecat nicăieri. Și care se pregătesc să-și îmbrățijeze bătrâna. Oh, oh, la ora doară dorm și văd pe ecran ovalul tău prăbușit. Ea a prostit ferea pe toți. Formidabil cum ești, Basența. Totul, totul ți-a ieșit de minune. Uh. <laughs> și pentru ca totul să rămână așa. Chiar în secundă, să-ți iei picioarele la spinare. Pleacă de aici! Criminalule! Dar nu pricep. Bătrânul, ce. Ce? L-ai luat-o. L-ai ucis pe Fedia. Poate pe el îl aștept de 50 de ani încoace. Ha! Și totuși aici miroasea, regizor. Da! Dar s-a terminat cu regizorii în viața mea! Afară! Da, de ce faci atâta scandal? He, he, he. Și asta plec, plec, pentru toată ora plec. Dar după ce termin filmarile? Filmarile? Nu te am explicat. Filmez într-un fel cu totul nou. Ce filmez fără pelicula. De mulți ani filmez așa. Și despre ceai coscă am filmat așa, și despre Tolstoi, și datorită ții, acum am filmat despre Anea și Fedea. <laughs> Trebuie numai să crezi! Noi doi credem, scorpie bătrână, vorbele nu mor și cei ai rostit rămâne. Asta-i descoperirea mea și a lui Fedea. Genial urnicisor! <laughs> hey. hey. hey. Cum a el s-a fi fost? E cu putință s-a fi fost el? Fedea Dostoevski! Hey bal, baal, laum baal Amfus, baal, laum baal, laum baal She now go neat, the la bal. de în 1910, trăind într-o izolare de plină, m-am cufundat cu gânduri și sufletul în trecutul care a fost atât de fericit pentru mine. Ați ascultat bătrâna actriță în rolul soții lui Dostoevski de Eduard Radzinski, traducerea Denisa Feș, adaptarea radiofonică Rodica Leu. Au interpretat Gina Patrichi, George Constantin, Sorin Gheorghiu, asistența tehnică Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luisa Matescu. Regia artistică, Dan Puican.